«От все так пощастило, чуваку! Ну, вітаю!» І З чим? З одруженням!» «Ага, але не смішно!» Хасан відімкнув двері власним ключем. Номер був незайнятий. Велике двоспальне ліжко, тримо шафа, кілька тумбочок. Всю дальню стіну займало чималеньке вікно у формі плескатої арки. Єптянен кинувся вперед, розвів штори руками, і ми стали спостерігатися. Нарешті з'явилися перші демонстранти. Чоловік п'ятдесят, розмахуючи паперовими транспарантами і горлаючи гасла, сунули по вулиці Фаріда в напрямку площі Тахрі. Я якось відразу розслабився. Півсотні галасливих демонстрантів. Оце і все. Теж мені революція. Я навіть уявити не міг, як сильно помиляю. Виявилось, перший загін був лише авангардом, невеликою групою нетерплячих, що вирвалась уперед. За хвилину на вулицю Фаріда почала вливатись нескінченна маса народу. Хасан розчахнув вікно. Ми з Марко висунули голови, щоб краще бачити, скільки сягав погляд. Вулиця Мохамеда Фаріда була заповнена людьми. Вони заполонили дорогу і обидва тротуари. Збуджений натовп скидався на кипляче молоко, що підіймається в каста. Разом з ним, у застоялу атмосферу Каїра, проникав тривожний, неперервний стугін. Він розпливався повітрям вібрацію і передавався крізь стіни будинків, немов рідина. Просочувався у кожну щелину. До нас приєдналося кілька інших постояльців Каїро Старс, серед яких був студент з Тайваню і російський доцент, який вивчав у Каїрі арабську. Хвиля демонстрантів, трохи розширившись, проминула перехрестя і посунула далі. Люди прибували, за ними вже не було видно асфальту, і тут я звернув увагу на дві речі. По-перше, в натовпі були жінки, багато жінок, як у хустках, так і без. А по-друге, єгиптяни виглядали щасливими. Вони сміялися, плескали один одного по плечах, обіймалися і фотографувалися на телефон. Попри надзвичайний галас і експресивні волання в натовпі, не відчувалася агресія. То була палка пристрасна, гаряча, але мирна демонстрація. Поліції не було взагалі. Чого ми тут стоїмо? Марко засунув кучеряву голову назад у кімнату. Гайда до них. Давай, приєднуєсь до італійця. Тільки зачекай камеру візьму. Я прихопив відеокамеру. Фотоапарат не брав. Камера мала на порядок більший зум, Швидше фіксувалася і була меншою за розмірами. Майже непомітною в руці. Не знав, як демонстранти реагуватимуть на зйомку, І хотілося мати в руках щось таке, що дозволить фіксувати події, лишаючись по можливості непоміченим. І разом з Марком ми спустилися на вулицю. Побачивши нас, єптяне радо замахали руками. Вітали. Мою камеру мить зауважили – але ніхто схоже не заперечував проти зйомки. Навпаки, молодий раб вискочив з натовпу і метляючи над головою єгипетським прапором, щось прокричав. До нього приєдналися інші, півтора десятки горлянок горлали в мою камеру, закликали про відставку мубарака. Я з ними зненацька хтось викрикнув з натовпу англійською: — Звідки ти, друже? — я сказав. — Україна. Давай йди до нас, приєднуйся, знімай усе, потім покажеш у своїй країні, що у нас мирна демонстрація. Пропозицію зустріли з хвальним галготанням. Я покосився на Марко, і талієць відповів легким кивком. Ми влилися в натовп і разом з усіма посунули в напрямку Тахрір. На наступному перехресті уздовж вулиці Махамеда Фаріда я нарешті побачив загони поліцейств. У чорній уніформі, шоломах з забралами, з прямокутними щитами вони вишикувались у кілька шеренг, перегороджуючи вулицю, що опиралась у Махамеда Фаріда. З іншого боку проспекту виднівся такий же стрій. Я вразу усвідомив, Чому раніше не бачив поліції? Вони блокували простір за квартал ліворуч та праворуч від того проспекту, яким рухалися демонстранти. Колона завернула на каср ніл вулицю, що упиралась безпосередньо у Тахрір. Кілька найбільш запеклих юнаків відділилися від юрби і, закривши обличчя хустками, рушили на поліцей. Тримаючись на віддалі, Хлопці здіймали руки і щось викрикували. Лаялися ма. Проте далі лайки і словесних погроз справа не йшла. На початку ніхто не жбуряв каміння, не розносив вітрини магазинів і не палив усе, що тільки може. До Тахріра лишилося півкварталу. Люди прибували. По тротуарах ледве можна було протиснутися. Я піднявся на пальцях і подивився назад. Колона демонстрантів зайняла весь видимий простір. Перед очима нуртувала маса смаглявих голів. Помалу я почав відчувати, що юрба густі. Попереду щось перетнуло шлях колоні. Задні ряди, не знаючи про це, напирали. Я схопив Марко за руку і потяг до будинку ліворуч. «Що таке?» – блеснув очима італійця. «Мені це не подобається, попереду щось коїться». Раптом щось станеться, може початися тиснева. В центрі каєра будівлі, щільно припасовані одна до одної, утворюється цільну стіну уздовжували. Якщо ти не на перехресті, завертати нема куди. Узявшись за віконну рішитку, я виліз на виступ